صاحب المواقف وداوي وای زمان دمساهو چکم مقصد نو هغه یا څه او خلد چکم مقصد اخلی اغس بل څه ده دا یې ذکر د ذکر د خبره د مقام کې چلخص د معنا د معنا یو لفظ د معنا یو لفظ ده دې یو معنا مقابلی د لفظ دا لفظ دا معنا نو معنا مقابلی د چا د لفظ یو معنا مقابلی د جوهر دا شی جوهر دی او دا شی معنا دی یعنی دا شی قائم تر اخر دی قائم تر اخر دی نو په اوله معنا باندې لفظ د زمن سره یو ته کړه حیوان ناطق مازه تشخص معنا ده بس دې ته معنا وي چې مقابل د نفسي په دې زم تقدير باندې ستینواله خړواله دا ټول چیزونه په چا کې داخلي د صفاتو د الله دا ټول په معنا کې داخلي د مقابل د جوهر دي مقابله جوهر دي ته چې قیام به ذاتی لري جوهر دي ته چې قیام به ذاتی لري قیام ہی قیام ہی او عادی په مقابل کې معنا هغه دی چې قیام به ذاتی هندلري معنا دی چې قیام به ذاتی نه لري نو هر کله چې د معنا دی اطلاق نو څوور چې زمونږه مشایخ کرام دي او هغه دا خبره کوي هغه دا خبره کوي چې قرآن کلام الله تعالی کلام الله تعالی مانن قديم کلام الله تعالی مانن کلام د الله کلام د الله تعالی معنا قدیم کلام د الله تعالی یو معنا قدیم ده مدلتہ کې دا معنا مقابل د لفظ نه دي حتا چې کلام لفظی ته کلام الله ونویل شي بلکې دا معنا مقابل د جوهر د معنای دارم چې کلام الله معنا قدیم دایو معنا قدیم ده یعنی دا قیام بذاتی نه لري نو چې قیام بذاتی نه لري نو معنا مقابل لفظ تم شامل ده او لفظ زم چونکی اقयाम بذات ہی نلری نو هغه تم شامل ده د دوالو تلسی خپل نفسي بدوالو باندې اطلاق نشي کیږي د کلام الله نو کلام الله په دې دوالو کې حقیقت څه نو کلام الله په دې دوالو کې حقیقت څه نو هغه سوال ختم شو کدا مجاست په کلامي لفظ کې شي په کاردار چې نفسی شي ا په کاردار زداد څه وایي چ کلام الله کلام الله نده نو اوس دا سوال ختم شو دا نده ځکه نشم ویل چې اوس حقیقت ته پدی کلو څنګه لفظ نتیوشد معنا حقیقینه تخښه اقدم سوالم ختم شو اقدم چې کلام الله حقیقتن معجز ده او ته معنا ته ویلخ تنو موږ چې ګورو خوده لفظ کې اجازه څه حدا راځي نو بیا خوده نه دا معلومه شو چې کلام الله حقیقتا معجز نده زکر اعجازتا حتا خو پا لفزی کی رازی نفسی کی خونه راجی کنه چلک پا لفزی سرارات لیشی نو دغه سوالم ختم شو او اغا زکر ختم شو زکر ختم شو کی اطلاق الله لکه اللہ لکستنگا چی پا نفسی بانی کیگی نو تکرنگی پا لفزی بانی کیگی نو کلام اللہ حقیقتن موجزم شو او اغا نفی والا سوال چیره اغام ختم شو اوس حاصل لکلام داره دنتا یو دو چیزو ند یو مقروعی یو قرآتی یو مقروعی او یو سی شیعین اغا قراءتي. نو مقروع قبیم دے اغا مانا اغا لفظ اغا قبیم دے خدا منکی پہ تلفز کو دا, دا قرآتا دا حادث دے نو مقروع قبیم دی اغا قرآتا بس و ذہبا بعض المحققین بعض المحققین علماء کرامو ذہاب کر لے الاد خبر تا چما معنا په قول د مشایخ زمنګ کې چې کلام الله تعالی مانن قديم کلام د الله تعالی یو مانا قدیمه ده لیس فی مقابله اللفظ ده مانا په مقابل د لفظ کې نه ده حتا چې اراده شي په دې سره مزدول د لفظ او لفظی دې نه خارج شي حتا نیومند حتا چې اراده شي په پدیس... دې حتا اراده کېدل شي په دې سره مزدول د لفظ لفظ یوازې نه حتا چې لفظی دې نه خارج شي بلکه مدلول لفظ او مفہوم معنا په قال د مشایخ زمانک چې کلام الله یا معنا قدیمه ده د په مقابله د لفظ کې نه ده حتی چې اراده شي په مدلول د لفظ او مفهوم د لفظ, لفظ, لفظ کم عام تو غوانه چې اطلاق د معنا په کم شکیږي هغه مدلول دا لفظ او مفہوم د چاې دد معنا نه ده بل په مقابله تل بلکه دا په مقابله د عین کړه او د جوهر کړه اول مراد به هی مراد په معانات سره ما لا يقومو بذاته چې قائم بذاته نوي کسبایر صفات الک نور صفاتونه نو ار کله چې معنا مون مقابل د لفظ وانه غستا من مقابل دا معنا مون مقابل د عین او د جوهر واغستا نو اطلاق د معنا په هم کیږي او اطلاق د معنا په لفظيهم ما کیږي <تصفيق> و مرادهم مراد دي دارچ قرآن اسم دل لفظ او د معنا دي او شامل لهما قرآن اسم دل لفظ او د معنا دي او شامل دواړو تر و هو قديم او قدیم دي لا كما دامت الحنابلہ دا د پر سوالنا حاصل الصالدان چتا دي له بیو نفس ذواړو تقدم و دا ده. نو دامت لاق د الحنابلہ اوم دي د بیاستاسره الحنابلہ او پمست کی فرق تر فهي لا كم الزامت الحنابلة ناغة كي الزامة كر لحنابلة من بيانية اغيوه دا نظم مؤلف مرتبت الاجزاء و دام قديم ده دام سشه ره قديمة اغي نظم شه مؤلفت مرتب الاجزاء ره و فإنه بدهي الاستحالة دا خبره بدهي الاستحالة دا للقطع دا وجر قطنا شبه ان لا يمكن التلفز اغي وے دا موږ چې کم تلفظونه کوو هماره يې هي تلفظات دي قديم هه لکه يې باد چون کې بدیه ول استحاله هي باد بدیه ول استحاله بدی ول استحاله اسليه هه چې هم مثلا اگر بسم الله پڑھته هه ته بسم الله بسم الله سين پي اوسې وخت تک هم تلفظ نه کړی کېدایسته هه جب تک چې هم نه باب تلفظ نه کړی هو ته يها ب ان او سين پر ایک کا آغاز اور دوسرے پہ دام آدم آتا ہے پس دے معلوم ہو گیا کہ یہ حادث ہے تو پھرک ہم کس طرح اس کو قدیم کہہ سکتے ہیں ندے ممکن تلافظ پسین دے بسم اللہ مگر پست تلافظ نا بل بائے بابا ممکن ندے تلافظ پسین دے بسم اللہ اللہ مگر بعد تلافظ بل با پست تلافظ نا بابا اول با تلافظ ببا کئی بیاو پسین کئی بل المعانا بلکہ معانا دارا چی عنا لفظ القائم بالنفس لیسا مرتب الاجزا في نفسی کل قائم بی الحافظ من غیر ترتيب الاجزا بل المعنی بلک معنی دارا چی دا لفظ قائم ف ن... ذات واجبی پوری داند مرتب الاجزا داند لکا قائم ف نفس تشا پوری حافظ پوری من غیر ترتيب الاجزاء. فقرد ترتیب د اجزاونه او د تقدم د بعد علی البعده نماته ګوره من کې د لفظی ته سوایو چې حادثهسته د لفظی په دې مطلب نه چې دا قراءت په سړې کې نو دا چې کوم پکې مالفاظو قراءت کې د حادث بلکې من غوایو چې اغه لفظ تر نفس واجبې او تر ذاتي واجبې اغه مرتب الاجزا نه دي اغه مرتب ولو اجزانے دے دتی په ممکناتو کې مثال داسره لکه مولانا حافظ قران دے خو اول نه چې کله حفظ کوي ولې چې کله حفظ کوي مرتب ب کوي خو کله چې حفظ وکا نو کله ته هم په تنې چیره ماته د قران یاد کنه دی ایا خو چې کله شروع که کنه د بیا ترتیب سره وای نو په دیزاین کې نشي ګډ وړ شروع دی دیزاین کې لاسه خلف مج برو دی خو کله شروع کی کل بیا مرتب وای ولكن الدكة شانتين فى واجب الوجودة كم قلامي او دا دان لفى قلامي لفظي دا قلامي لفظي قائم تر ذاتي واجبي ده او چه ذاتي واجبي ده فى دي كسه ترتیب ترتیب نشته وله كمانگه مرتب الاجزاء واخلو بيا بو تحادث و البكاري نو دا سا مرتب الاجزاء نده دي كسه داتي ترتیب نشته نو چې ترتیب په کینیشته مرتب نه دی لکه قائم په نفس حافظ pore حمص سوال ختم کا د څنګه اول نه یادې چې خود یادې خودسی به یادې ځا لیکل کتاب او ذالکل کتابو لاره ورتي لاره ور دسي وی کنه بیا خو مراتب وي او چې کله یاد کری یادې د یادې نورستو هغه مراتب ولج ځانې نو د قشانه ده کریں مراتب ولج ځانې ٹھیک شوอัลبتا چې دخلین حافظ راوباتی نو غیر مراتب طریقي سره ویلې شي کمراتب طریقې سره بیوي خو الله سبحانه و تعالی چې خبري کوي نو ضرورین ده چې هغه ترتیب څه الله تعالی مفتقرا محتاج نه لري چې ترتیب څه کمن ده الله تعالی خبري چرتاور نو مرتب میناور او غیر مراتب الاجزاب رو او ضرورین ده چې بغوګونی واور پټول بدن ما ورېدلې شو داغه چا وردا مراتب او هغه ده ک مخلوق چې کم کلام بیا پرې بغوګونو باندې نو الله تعالی هو قادر دی چې انده قشاله کوپله او دماغ ته نو د قسم لدي ته من قدف وایي دا چېې طلبوس کوي دی ته حابله قدیم وایي خدي ته من قب نه وایدي ته منګ معنا داره جغلبې قامت در نفسه هغه مرت ته لازانانه د في نفسې کل قاې لکه څنګه چې قابي ب نفس الحاف په نفسه حافظ من غیرې ترتیبي لذا په غیر د ترتیب دااج جاونه او تقدم د بعضې على بعض نه وطرتب به د طرب انما احصل دا خو حاصلېږي فطلب و, و... تر... د طروب ان ما حسلو دا في حاصلېږي پت والقراءات په تلا پووش کې ول کرااعت یو پهقیراات کې لاعدمې مساعدهعادله دوې د عدمې مساعدي مرتب سبق وویللی شم دا چې سبق ویم ناول بل بر تې ختممومه بل به را او بل به خه بل به سره رواني او وادی کے <مشوئے> بعد ترتیب بھی غیر مرتب قوم نشو وی لی ادمی مصاعدت الالات فذکۃ الا لا دجبا دا, دا مصاعده نه دا اتفاق نه کی و ها دا معنی قول حمده معنی دا قول دا علماء کرام دا دی فرمای المقرو قدیم چ مقرو قدیم دے او القراءت حادثه مقرو قدیم دے او قراءت حادثه مقرو قدیم دے او قراءت وعم القائم هر چې قائم دي پر ذات تعالی پوري فلا ترتبه په پی دی ګر سره ترتب سر نشته حته تفریقه پماقبل ان من سمع کلامه دھ... کلامه تعالی سوط دي الله تعالی خبري اوري سمعه اوري به غیر مرتب الاجزاء لعدم احتاجه الى الاله ذك الله محتاج علی تن له هاذا کلام احد حاصل کلامه دا حاصل ده کلام د شارح المواقف ته او هو جيد فرغرض علمه مو سوط اگرت په صاحب المواقف باندې غرض علامہ مصطفی شیخ په صاحب المواقف باندې حاصل دراد داره و دا ما قالۃ صاحب المواقف خو صحیح خبر ادا یعنی د چې کومه خبره کړل سی دا لیکن دا په نسبت تاغه چې سیدہ دا په نسبت چې هغه د کو لري شي چې یو لفظ قایمی په ذات فورې مطلب ورودی کې نهه چه یا لفظ قایمی به پورې پوری؟ به او ده سره سره اگه که ده ده باوجودم اگه کسی شده یعنی معلف نید ده حروف منطوقه اونا. او یا ده مخیله اونا. اگه منطوقه مخیله چې مشروطی وجوده ده بعضی به عدم البعضی ده بعضی به علش روکی چه ده غنور بعضی اختم شید. او د قرنګ د دې باوجود سه شکلونه نيچه مراتب عدلالت او کې عليه پدا بیا خبره تېتا ولې مم تعقل نکو د قیام د کلام نه فنفتحا فسبوره مگر د دې تعقل کو چې د سوړ د حروف مقصون مرتسم دي په خیال کې د حافظ ورته التفاتو کې نه د با کلام مو اللبسی د الفاده متخیلا ونه او د نقوش مترتبه ونه او کله چې په دې تلفظو نو, نو دا به کلامی مسموع شي دا به کلامی تشریح له انګریزي بل انګریزي وماته غوړا نو دا هم دي دا چې خبرې وکي او ما را شانی مې ترجمه وکړه تحت لفظ کنا دا ما سترانو بشن نو خبره تا وکه لا اصل کلام داره مولانا سیرت کي په خپل جواب کې وایاخا د جو با که نا دی جو با لگه گران استعمال که ویسوائب المعاقف کو مقصد زکوه شما ده وی که مانا مقابل ده چا ده جوهر نو او نفسی دواړه قدیم ده سوال دا موکف خورچام ده که نا حنابلو نا حنابلو نا حنابلو بی قرات کم سیشه وی قدیم قدیم وی او دیتا منگا قدیم زمنگ دا ویو چې لب سي قائمه تر ذاتي واجب دي دا غیر مرتبه لږه لري ذاتي کې ترتیب نشته لکه قائم په نفس ته چا پورې د حافظ پورې البته دومره فرق دی حافظ کې رخنې نو باسنو مرتب کوي او الله تعالی اجازه کوي او الله دې تمڅې شي نړۍ نو دوی دا جواب خو دې ټیکته خدا له ټیکته یو سره خدا تصور کولای شي کنه چې یو کلام دې او قائم دې په نفس پورې یا کلام ده او قائم ده پچا پوری او پیام مؤلف نده ده حروف منطوقانا او تقرنگی ده دی با وجود داغ حروفو نا چکم مخیل لی او شرط ده او عدم ده ده وجود ده بازه ده پار عدم ده بازه یعنی سنی وجود با الاراضی که سن نورو بان عدم راشی لکه با بان عدم راشی نو سین باوای فسین بان عدم شنو با و دکړه نبیادیوی خبره ټیکتا بیا تا دستا خبره چې دا لفظیم قدیم شو او اودا نفسیم شش او قدیم وره وی من خدا سی زمنگ و ورویمن خدا تعالی کل لشکوله زمنګه دماغ او ته خدا خبره راځي چې یو کلام په یو نفس پورې قایمی کلام په یو نفس پورې قایمی نو دغی مقصد خو منګم د کاخلو چې دا سور د حروف و دا دا پا دا خزانه دی او د دې پرې خزانه کې فراسته دي او دا نقوش د دې کوپړې کې او ډی راوړي او ک کلام دې سری الټفاعت ورتاو کو ک کلام دې سری ورتاسی شو کو نو دې تا کلام مو علف وې دې تا کلام وې حکم کلام مو علف دې یا د نقوش مرتبونه مون خو دا سوچ کولې شو بل سوچ منګه نو شو کولې نو تاسو څنګه وای چې کلامی لفظي په الله تعالی پورې قائم دی او دا په باو... فزاتی واجیبی پوری قائم ده او دا دی وجود غیر معلق غیر مرتب و نه معلق نده ده اجزای مرتبانا او د نقوش او ناو دا اشکال و ناو دا سنگه کی دهشی من کم چی سوچ کهو نوم دک کم زین تا رازی دا بلا خبرم زین تا نا رازی وستی پوشو درمزل بیاوی اما وست خلانده درمزلو تا گورا وستا جواب تک ده په نسبت دا چې دا سوچ کولای شي چې دا کلام د پوری قائم دي دوی به وجود پکې دا کلام هغه خاصیت میشته یعنی مرتبه م نه دیدم نه دیدم نه هم کو چې سوچ کوو موږ کلام چې پوری قائم دي را ټول ګور سره یې را ټول خبره با ور سره موږ دا, دا, دا, دا, دا تصور کولې شو بل شي کولې نو دا د سوالو کوو درې سوال له جوابو کې کی یو یا کیات م کوي کنه دا خو تکیات کړي د واجب په ممکن باندې او ممکن پوری چې کم دغه قائمی دا خوته قیاس کا د چا په چا باه ک د واجب کاس کا په ممکنوانې لکه دا هافستم دی حافظ سب نو د حافظ پور چې کلهې لي قائمي د هغې دا, دا معنا ده چاغ به په نقوش بای او دا به او دا اوقد ته تصورو کېوک معلق په جوړېږي خو الله طر پې چې قاائمي او د هغې خو ب م کوه که نه خو مدلون. نو د واجهه زما د تر ډیرر مکمه دا خبره راض او شرموم را ل په دې راضی چیرې کله خبره زما ټی کی نبي دا دومره لوی احبار دا دومره لوی علما او مشایخ دا ولې د مسله کې پتاو شي ویدین ختی ولې دي نو دی و جنې زپې تل اپوزنه کوما او بای کوم نو هغه مطلبې ضروری ده چې تخ صحیح معنی ز دې ته هرانه چې په دی کلام کې دا حق سوې کی خلک زپې نه شي کی څ څل په کې بحث کوي د ته پهقاللا کې بحث کوي او قلاته د الله کیفت وایي او نتیجې تهظان راست نه ته پهسممه په بسفر کې واللی بحث نهکه جزانی دسې نتیجې ته وهست الله سمری الله مصیر دی کم نو الله متقلم د قلا شته الله متقلم د پهقالام سره کم ع بشارې دله بي د ته بیا را وستدي خبري ا جواب چې منګ وکو هم دغه جواب مو پهلا چپاناتک حافظ پوری نو یو رانګه اچا الله تعالی پوری نو بل رانګه مدا خبره کمنګ دوړان دینه کړی ونه مونږه دړي جنجال نخلا شینو زکه چې سما و بسر دا الله صفطونه دي او کته و سما خودی ته او چاغه مقوده کاري سره مقابله وکړه د هوا په ذریو باندې چپو باندې شهر ازیا مقارستم اخین تر دا خبره الله کیری شي نو چرشی که ده، آل تمستا ده جواب ده، چه اللہ سمیه و بسیر ده، آن نورم که تفیل و تحقیق پانی نفوی، هنو تا پا کلام که ده سیوالی او بیا خیر که بیا بیا بیا بیای، دلکا متشابیهاتو کسو شروع شروع شروع شروع رستو ای اللہ پی خفیش، نو دا اول لبا ایلو چه اللہ پی خفیش، نو خانه را، نو مقصد داره چی، دلتا دی دوما ضرورت نیشتی، البتا، بس کلام ده والله ت کلامی چې صفته ورو متکلم دی الله تعالی یعنی کلام صفته او قائم ده تر ذاتي واجبي پوره او پاتې شو مسله د معتزله هغه یې واج کلام نه ایسب نه مانی هغه د نور صفاتونو هم نه مانی نو بیا نور د نور صفاتونو کومه غت تقریری بهریز شروع زایکه همنګ نه کوو بس شریعه په وارد را محمد نو و سلم نو وسقه د ایمان او کتاب یې کته ай که بانو ل یو دغه کا بلای کې دغه جوړو کوټا نه جوړولې نو ارن رشید راغې والو لسکاې نو ویدلته کې جنت د کوما ویدا پسوري جنت ماڼۍ ویدا په یو دې رحم که یو دیناري یو دې رحم نو هغه ورته وی لا نو زوبېداراله ویدا څه جنت ماڼۍ جوړو چې جنت ماڼۍ چې د پسوري پیټر ماي داغه خل مال و ماڼۍ رشید خو ور و جت ته تللی یم او نشي خډیل ل پاک سړی ت ش دی کلله تلا ته ک نه او ظایره خوډیر ل متتونونه کولي د چې و او ماړیجن داه چاره دا دی ده زم زما وی نه ته نه شيلی دا خواهغې غس ت ځان لپ روپي نو په سبا باې بیا دې تې ده و دا په سوري وستا پهنیمه بعد چا دا څنګه نو و پرون پرو وپه او نن نیمه بعد نو و پرون د غیب و سوداوه او نن د تابهګه ولید خبره او دا پرون د غیب او سوداړه نو د غیب او د مشاهدی د سودا په منځ کې فرق نو ولید دی جننن په د غینه کې غا فرون په کې دا خونه نه نو مطلب داره دی چې موږ لای ایمان بالغیب یومنونون بالغیب یومنونون بلا نو ډېری خبرې راځري چاغه بس قران او سنت په ناطق دی بس فعال الراس وال اي دا جہ خا... دا خبره خو سئ چا دا فو اغه چارته جګه د دې تعقل کو کوله شي کې ولخص قائمی په نفس پوری به موالف ني د حروف منطقه و نه يا مخيله و نه چې شرطي وجود د باز پس ادم نبازونه نه دا غ شکلونه چمورتي به دلالت ور باندې کوي و نه نحنو موږ خو تعقل لشکوله د چم د کلام نه په نفس حافظ کور الا دا خبره چې د سور د حروف مخزون دي مرتسم دي په خیال کې په دې سيت اختلاف ورتکی د حافظ نو د کلام د الفاظ متخیرا یاد نو کوښه مراتبونه چې تلفظ به کینو كانت من مصنوع دا به کلامی مصنوع مونږ خدات تصور کولای شو د دین خو مونږ بل تصور نه نشو کولای نو به نه ما جواب ورکه چې قياس تا واجب الوجود ممکن باندې دا قياس مال فارق دی دلته چې قیام دا لفظینو دغه معنی ده خو البته چې قیام د لفظینو به یې معنی نه ده الله